І навіть мертвий батько теж хрипить, що сили намагаючись повернути голову. Хто він такий? Як це хто? – перелякано белькоче Степан. Та цієї миті нарешті оглядає себе, починає також вдивлятись у своє відзеркалення у чорній-чорній глибині підземного озера, що сховало свої мертві води на незмірній глибині. І з подивом бачить, що він, то зовсім не він, а якийсь худющий кістяк, обтягнутий блідою шкірою та ще й одягнений у єврейський каптан, з ярмолкою на голові, з величезними пергаментними сувоями в руках. «Це ж я, Степан Ракович!» – перелякано кричить він, роняє пергаментні сувої і падає на коліна. Та цієї ж миті небіщик у центральній домовині, септо він сам, теж розплющує мертві очі, простягає до нього, до земного, мертву руку і повільно промовляє «Ні, ти – це не я, бо я загинув у славетній битві між шведами та московитами року 1709 від Різдва Христового, а ти – самозванець, ти що? «Ти, тінь моя, зрадник, зрадник, зрадник». Тут раптом з'являється Мошка зі своїми одноплемінниками. Всі вони кривляються, підстрибують і, витанцьовуючи дивний танок, поступово оточують Степана. Потім хапають його попід руки, та попри шалений спротив юнака, примушують його теж танцювати, підстрибувати і кружляти разом із ними». І уводять все далі й далі від його господаря, гетьмана Яна Мазепи, все далі від товаришів Сердюків, від юрби інших знайомих та незнайомих людей, від трьох домовин, у яких лежать Гелена Капля, старий його батько, та й він сам у вигляді Сердюка. Ведуть до небокраю, уводять аж за небокрай. Бричку трусонуло так, що жахливе марення миттю відлетіло від Степана, і перед очима юнака знов з'явився невеличкий шматочок реальності. Грубе, темно-сіре від пилюки пологу. На його тихий стогін мошка відреагував миттєво. «Молодий панич прокинувся? Ой, вей змір, вей змір!» Краще б молодий панич спав собі, та й спав, бо зараз нас дехто нас доганяє. Я гадав, нам вдасться утекти, та де там, але то нічого, все минеться. Недарма ж кажуть, гам зелетойв, все, що робиться, на краще. Нехай тільки молодий панич лежить собі тихесенько, мовчки, і все буде добре, все буде добре. Спросуння Ракович не второпав одразу, кому ж це може бути потрібно – єврейську бричку наздоганяти. Тим паче він і досі не розумів, куди і навіщо везе його мошка, і чому саме мошка, а не хтось інший, адже в батька, здається, служників вистачає. Та недовго Степанові довелося мучитись цими запитаннями, бо спочатку здалеку і нерозбірливо, а потім все ближче почали долинати дедалі голосніші вигуки. «Стой! Стой!» Нехай молодий паничний не хвилюється вже вкотре пробурмотів мошка, як крики пролунали зовсім поруч. «Стой! Стаять! Пру!» Заіржали коні, Задзеленчала збруя, бричку знов добряче трусонуло, І незнайомий голос гукнув до мошки. «Ах ти жидюга проклятий! По какому праву ти, сатанінська отродье, Посміл удирать от нас, точно заяц от лисиці? А? Отвічать!» Роздираючи повітря, свиснула нагайка. Мошка аж вирискнув від болю. И мытью заголосил. Ваша милость, ваша милость, да не прогнивается ваша милость на недостойного его высочайшего внимания, презренного жида. Новый вы свист нагайки, знов жахливое верещание мошки, знов суворый, тепер уже короткий рык. На! Ваша милость, ваша милость, мир, «Я не остановился лишь за тем, чтобы не причинять никакого возможного вреда вашей милості и его спутникам, а также перелякані зойки бідолашного єврея зупинив голосний, розкотистий регіт. А Степан із розчаруванням подумав, «І що це за супутника мені Бог послав? Це ж боягуз, яких іще пошукати треба». Та такий продасть не те, що за тридцять срібників, за три мід'яки. О, Господи, Господи, не дай лиш загинути козацькій душі від рук безжальних переслідувачів, що нас наздогнали. Між тим, нареготавшись до скочу, невидимий московець питав насмішкувато: «Ну і чим же ти, свінячі отроді, собрался наврідіть нам?» Я? Я и собирался навредить вашей милости. Ой, вей, да что это такое ваша милость говорить и зволит? Я и вдруг навредить. Да как же так? Сдебувався другой голос, что належив, очевидно, иншему московиту. Разве ж не сказал ты только что, дабы не причинить вреда вашей милости его спутникам? Сказал а, свинья ти шлодіве, ану, сознавайся! І знов свист нагайки, знов верещання мошки. Здасть, їй же богу, здасть, пропала моя душа, і не в змозі втримати відчай Степан слабко застогнав.